«А не руш, бо зараз позабиваю всіх до смерті!» – заперечував Тьомик, коли перуанці, виставивши поперед себе кочергу й граблі, рушили в наступ. Фермери, певна річ, нічого не втарупали. Та навіть, якби зрозуміли, то навряд чи послухались би. Відтак... Мій товариш замахнувся дрюком і безстрашно кинувся вперед. Я чортихнувся і рвонув навперейми, вклинившись акурат поміж ворогуючими сторонами. Наступної миті я отримав від напарника кийком по голові. Коліна мої підігнулися, я присів на так, ніби відпочити надумав, що правда підвівся я не скоро. Перед очима потекли рожеві кола, простір змазався, і я, остаточно втрачаючи свідомість, бухнувся обличчям в ядку з пухнастими хом'яками. Чи то пак із морськими свинками, чорт би їх забрав. Важко сказати, скільки минуло часу, перш ніж я опритомнів. Довбежка заду страшенно щоміла, наче хтось повільно росте на краю її на шматки. Пронизливий ритмічний біль розганяв усі думки геть із макітери, на наче від водопою, на тім ячков такт із ударами серця пульсувала велика і тепла гуля». Я розвернувся і відзначив, що знаходжусь у старому будинку з високими вікнами, певно ще іспанської доби, який переобладнали на лікарню. За вікном зіймалися гори. Тьомик лежав неподалік на сусідньому ліжку. Кого нього на таборецці сиділа Маруська. Напарник, схоже, вже давно був при свідомості. Ти чого так розпсихувався, чувак, прохрипів я, стараючись напіднімати піднімати голову з подушки. О, прочунь уже. зраділа дівчина. Зате Тьомик не зранив ні слова і тільки скрушно зітхнув. Якщо не брати до уваги гулі на Довбечці, в усіх інших місцях я був практично неушкодженим. Значно гірше виглядав мій товариш увесь у синцях, бентах та медичному пластирі. Добрячі, мабуть, задали йому припарки після того, як я відключився. Дивлячись на нас обох, Маруся ледве стримувала посмішку. «Де ми?» – буркнув я. «У лікарні в Куско», – поінформувала мене біля. Оскільки напарник мовчав і навіть не зиркав у мій бік, я відвернувся і теж на нього більше не дивився. Подумалось, що я мусив би почуватися винним через те, що сталося. Натомість я обічував лише злість на свого компаньйона. Я лежав і миркував про те, що відтоді, як Тьомику достоївся розкішного спадку в Стокгольмі, він дуже змінився. Раніше хлопець потакав будь-якій моїй ідеї, тільки б вона давала можливість повеселитися і хапанути грошенят. А ось теперечки він став страх яким перебірливим, вічно йому щось не дав подоби. А останнім часом чував взагалі розкис. Якийсь він аж надто вразливий та жаліславий зробився. Несподівано, сусідня койка рипнула, і Тьомик повернувся до мене. Я скоса глипнув на нього і тільки зараз помітив, що на лівій щаці напарника червоніють чотири глибокі паралельні бганки, сліди від контакту з граблями. «Про що думаєш, Макси?» наче нічого і не сталося, – запитав він. «Ти змінився, – відказую. Тобто, – не розторопав Тьомик. Я так і не обернувся в його бік, втопивши печальний погляд у стелю. А тоді сказав, – гроші змінюють людей, чувак. І я ще жодного разу не бачив, щоб вони змінювали людей, на краще. 7, 8, 13 серпня, 2-9 вересня 2010 -го. Київ, Бердянськ. Обставини склались таким чином, що наприкінці грудня 2009 за тиждень до католицького Різдва ми з сьомиком і марусою перечвалали до містечка Пуно, що на західному березі Тітікаки, найвищого судноплавного озера на планеті. Чутки про наші подвиги, і я маю на увазі подвиги в хорошому розумінні цього слова, з космічною швидкістю розліталися повсюди, сягаючи найвіддаленіших і найбільш неприступних районів Перу. Після того, як ми знешкодили бандитське кодло, яке ховалося в амазонських лісах на північному сході країни, повсюди нас зустрічали і звеличували відповідно до почесного звання заслужених героїв Перу. Завдяки виразності і зовнішності ми виділялися з натовпу, і нас із напарником повсякчасно і кругом пізнавали. То на автобусній станції якась зморщена бабця-індіанка підійде і потисне нам руки, то якийсь статичний чолов'яга пригостить пивом у барі, то молоденька продавшиця в супермаркеті сором'язливо попросить автограф. Інші симпатичні пироганки намагалися відзняти нас на мобільні телефони а заморзані добробі хлопчаки всюди бігали за нами, невтомно повторюючи, що бачили нас по телевізору. Ми стали популярними. Почувалися справжніми героями. Через кілька тижнів я сам почав вірити у те, що ми з напарником справді передушили терористів голими руками. Саме в такому з витяжницько піднесеному настрої, гордо задерши обгорілі на пустельному сонці носи, ми прибули в Пуно. Високогірне поселення на березі дзеркальної перлини, що затисалося посеред андійських круч. Філософського підтексту і розповість вам про те, що ніщо в цьому світі небічне. Навіть слава безстрашних борців з терористами, навіть репутація відважних рятівників, готових ризикувати життям заради справедливості, навіть почесне звання героїв Перуанської республіки публічно присвоєне нам президентом країни. Можуть бути вмить перекреслені й легко забуті. А все через що? Через отой клятий томиків альтруїзм.